Hónapok óta nem jött pénzes utalvány. És ami banániát illeti, az ő pénzének Róza mama soha a színét se látta, kivéve amikor kikötött nála, és két hónapot előre kifizette érte. Banánia ingyen lett négy éves, és úgy viselkedett, mintha fizettek volna érte. Róza mama talált neki egy családot, mert ennek a kiskrapeknak mindig is mázlia volt.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 Képzeljenek el egy 65 éves zsidó nőt, hú, hát pont ez kellett neki. Gyorsan elszaladtam Kasz doktorért, mert ezzel a szarral együtt jár az, amit overdózisnak neveznek, és amintől az ember mesterséges paradicsomba megy. Kasz doktor nem jött ki, mert jelenleg tilos volt neki a emeletet megmászni, kivéve a halálesetet. Telefonált egy fiatal orvos ismerősének, aki egy óra múlva beállított. Rózam mama ült a foteljában. A doktor úgy nézett rám,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 Minek? Harminc éves hapsi volt, fiatal. Még nem ismeri az életet.